Ranger Station. Ranger speaking. Yeah, hi. I'd like to report a bear sighting. Location. Uh, in the woods, just outside of town. Oh, not surprising. You've got your home. Bears have theirs. Yeah, but see, this wasn't just any bear. This bear was wearing jeans and a hat, as in a smoky bear. Jeans and a hat. That's definitely smoky. What exactly did he have to say? Well, we, we were about to head home, you know, after having a bonfire. Oh, I can guess where this is going. Right, right. See, Smokey told me the fire wasn't actually out. He said if it's too hot to touch, it's too hot to leave. That's true. Did you know that nine out of ten wildfires? are caused by humans, that means nine out of ten wildfires can be prevented. Wow, no kidding? I'm a forest ranger. We never kid. Sorry. <laughs> that, that was a joke. Oh. Get your Smokey on. If you see someone in danger of starting a wildfire, step in and make a difference, because nine out of ten wildfires are caused by humans. Brought to you by Smoky Bear, the U.S. Forest Service, your state forester, and the Ad Council. Learn more at SmokeyBear.com. Only you. Jó estét kívánok minden korosztálynak, és sziasztok azoknak, akik a közvetlenebb köszöntést is szívesen fogadják. Önök a magyar óra adását hallják, a mikrofonnál Devecseri Tamás. A New Radgers Egyetem stúdiójából műsorainkat helyi idő, szerint minden vasárnap este sugározzuk 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. A mai műsort megtoldottuk egy egész órával, így ma 4-6-ig vagyunk itt, vagyis vagyok én itt, és aztán valószínűleg csatlakozik hozzám majd. Egy vendég is. Az interneten legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgers rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra, kukac.jahu.com, illetve a Facebookon a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma július 7-e van a névnaptár szerint Apollónia Nap. A mai rendhagyó műsorban 90 ban zenét hallhatnak, és ezt pedig azért választottam így a mai programra, mert... Uh nagyon szimpatikus nekem, amit szeptemberben most már a 6. szórra rendeznek meg Magyarországon, amit úgy hívnak, hogy a magyar Dal napja. Ennek szeretnénk ma tisztelegni, úgyhogy több mint 20, közel 30 előadót fognak ma hallani és többen a műsorban. Az első volt a, a szájról szájra, és most pedig következzenek a Ludiák. Elő. Az vasárnapé után a feleséged is, te túl, vagy már a vacsorán Így válik háztatási eszközű az eszmét Sétáló párok egymike lehetél Kaptik a érhetőd, te küldöld el a hasad Nem vigyázz, hogy se elmény kétteli Ez már dupla pseudo, ez már kiklacsavar Bumbo a nyár, legyőztel a havasz Azóta csak peccel is legyenketed babot Szép zsír, szép hús, te ha élni támad, kedve Ja, hasonlítani kezd rád az azt az, az mű, emelkedve Rakendron új vesz valgán Egyedül van és rögod a falgán Úgy az utcában És fogalmaz át a férjébe A túlzásokkal, az, le, túlzásokkal Ne van semmi érzére Az a két is fél szok a ha ha ha, -ha, -ha, -ha úgysem tesz De ha hiszel a feltámadásban Legalább nem leszel sírköves Neked törvénynek nem történkel Lassuk el nem volt, de nem baj mert ő az illúzió Elvesztük vagy megtalálni, a lényeg, hogy minél is, hogy legyen jó Mindig is, legyen jó. vagy minél is, hogy legyen. Megnézhet, meg kell lenned, életem, életem, a régi életem. A hited építed, és zuhant, az álmegyó, mert nem mondtál, de még minden bármányról Az erőt csapja az éd a kezedben, nagyire is ki a forró, kicsi szívem A papáli a pánya, de az enyém a lánya, a férjed a hajnal, mi itt találhat Hogy honnan ember és meddig állod, azt a jó ég tudja nálad. Neked a divat mondja, mert ki vagy, neked a divat mondja, meg, hogy ki vagy A legnagyobb szentek életé, te hülye, nem is semmi neveti való De te csak vegyél a füdzsinerből te falú, te faló, te trújjaj, csaló Rendszer csinálsz az ne, ne, ne, ne, az ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, a ne, ne, ne, ne, a ne, ne, ne, is ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, a ne, ne, szóval a ne, ne, ne, ne, ne, ne, a ne, ne, ne, ne, ne, A az öel Az bent bőség, az igaz ügyben hőség volt Én ezt az arcot már ürzem Magyarország, hiszek az ál... is WRSU, New Brunswick. You are listening to the Hungarian Hour. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, akik most kapcsolódnának be az adásba. Uh, ma egy kicsit kinyújtottuk az adást a szokásos uh, műsoridó ellenére egy extra órával előbb, tehát négy órától vagyunk itt benne a stúdióban egészen este hatig, úgyhogy lassan eltelt az első fél óránk. A mai napot a magyar dalokra állóztam, tehát a magyar dalok tiszteletére szerkesztettem az adást. Annál is inkább, mert Magyarországon most már hatodik éve meg fogják rendezni a Magyar Dal napját, és uh, felszeretnék olvasni egy uh, interjú részletet Láng Zsuzse aki Presser Gáborral készített egy interjút. Presser Gábor ezt mondta a magyar dalnapjával kapcsolatban. Azt gondoltam, hogy a mindent elárasztó importzene árnyékából legalább évente egy napra egy kis fényt kódulhatunk a saját értékeink megvilágosításához. Hogy áldozunk egy kis figyelmet a hagyományainknak, mert sokféle van, és a sok megszületett, de a közönség előtt ismeretlen, hiába megért új műnek és ezeket a megalkotó új tehetségeknek. Egy napos ünnepre gondoltam, hogy nekünk és rólunk szól, mi szervezzük, ahogy mondják, alulról. Tehát uh, mi itt Amerikában mi is nagyon szeretjük a magyar dalokat, és uh, egy kicsit hozzájárulni szeretnék ahhoz, hogy a magy idei Magyar Dal napja is sikeres legyen, és most pedig választottam erre a második fél órára, az első órákból egy részletet a 2008-as Magyar Dal napjából. Kérem, fogadják szeretettem! Egy tépett pakát, a lábunk Ki meg, a rád. Vártam egy percet, majd annyi sem törő. És mérgő, ez a láb. Nagyon régi barátomat szeretném. Szólítanék a színpadra, Ön nagy valószínűség szerint majd, ha megnyílik, egy csarnokba leszünk kiállítva a Miskolci Rockmúzeumban. is uraim a fonográfból, Tolcsvai László! Ródi János, óriási anyagi tanács, meg ti! Ha már így együtt vagyunk, szeretnénk a figyelmeteket egy régi kínai bölcsességre, mely szerint keresd az élet és az igazság útját, a bölcs árasztó taut, és a tiszta fényben fűrdik lelket, ha megérted, mit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 üdvözlöm újból a hallgatókat, jó estét kívánok minden korosztálynak, és sziasztok azoknak, akik a közvetlenebb köszöntést is szívesen fogadják. Önök a Radgeszrádiót Rádiót hallgatják, a magyar műsort. Ez a második óránk ma, úgyhogy ez egy különleges adás, az első órában a, szinte csak zenét hallottunk, és a, többnyire azt fogunk hallani a műsor második részében is. Igaz, a, most van egy vendégünk is itt, egy a, meglepetés vendégünk, aki nem más, mint a a rádió egyik volt munkatársa, Rózsi Ildikó, úgyhogy üdvözöllek, Ildikó, remélem a mikrofonon... Szervusz, mikrofonod. Tamás! Örülök, valasz, hogy eljöttél, persze, most igen, tűncse? most megy, igen, Köszöntöm minden. a kedves hallgatókat, és ez egy, számomra is egy meglepetés volt, ez a meghívás, pár nap ezelőtt Tamás felhívott, hogy, hogy jöjjek el ide, te hagyom tovább őt beszélni most. Hát igen, tulajdonképpen csak gondoltam, hogy soha nem sikerült, úgy rendesen elbúcsúzza a hallgatóktól, és talán sokan kíváncsiak, hogy, hogy mi történt azóta veled, és hogy mi, milyen az életed, és mit csinálsz. Úgyhogy azt hiszem, hogy hallgatunk a műsorban a zenét, aztán néha megszólalunk, és akkor elmondhatod a hallgatóknak, ami történik veled most. Jó? Ja, Úgyhogy rendben. azt hiszem, hogy most folytatjuk zenével, és Keresztes Ildikó fog következni. Szerelem, hová hoztál, szerelem, szerelem megátkoztál, tudom én. És szeretem, különös szavakat tanítottál, különös az is, hogy a világom már nem olyan, mint amilyen. De érdekel -e már, hogy mire jó, ez az egész. Mi a bánattól olyan jó az összes tévedés? Most nyugalom van, kevés lázadás. Csak mutatóban, van, hogy azért lássam. Már ugyanígy, vagy sehogyan Menekülj, amikor segíthetnél Sose nézd, hogy ég, akit megégettél Ne vegyél, hmm, többé komolyan Épp csak érdekelne már, hogy mire jó ez az egész minden nap új varázslat, és újabb csodat Félig, nem tudok. Kedves hallgatóink, uh, itt vagyunk Önökkel újból, uh, Devecseri Tamás vagyok itt a mikrofonnál, és uh, borzalmas meleg idő van, és köszönöm neked, Ildikó, hogy elfogadtad ezt a, ezt a hirtelen nagyon jött meghívást, nagyon ebben örömmel. a rohadt melegben. Igen, nagyon, már bocsállt, hogy ezt mondom. A azt mutatta a, a kocsinak a, a termométere, hogy 36 fok van. Celsius-ban. Hmm. Igen. Na hát akkor hagyd kérdezzem már meg, hogy biztos hallgatok, nagyon kíváncsiak, hogy már most már több mint egy hónapja, amikor az utolsó adásod volt, ugye? Igen, azt Emlékszem? Hiszem, hogy valamikor május végén talán, uh -huh. akkor volt az utolsó, amikor nagy tiszteletű Ötl Zsolt és Repelé Gábor volt a vendégem, és valójában nem szóltam semmit, hogy most ez volt az utolsó, uh -huh. Hát, hát igen, észrevettük, úgyhogy azért is gondoltam, azért. hogy egyszer, egyszer az Judikónak úgy el kellene búcsúzni úgy tisztességesen a hallgatótól, mert biztos, hogy nagyon sokan uh, uh, szerettek téged hallgatni. Hát, ez nagyon kedves, hogy ezt mondod. Ez egy érdekes dolog. Sok új kapcsolatot találtam azóta, Magyarországról főleg. Magyarországról írtak nekem levelet, ugye te is tudod valaméket te továbbítottad. Igen. És olyan uh, ismerettségek jöttek létre, hogy például egyik kedves hallgatónk, Tatán, Vitai Zoltánnak hívják, hogyha nem titok. Ő például az anyukámmal rendszeres kapcsolatban felhívja ott Magyarországon, és elmesél, hogy mit hallott, vagy, vagy nekem a születésnapomra, ami júniusban volt, gyönyörű szép magyar képeket, tájakról képeket küldött, és remek minőségben, és érez, érzem a szeretetüket aztán ott van Deák Nóra, vagy, vagy Verebi Eszter, uh -huh. őket is nagyon sokszor, ő, ő, ő tőlük is nagyon sok jelzést vagy levelet kaptam, és akkor is jeleztek, amikor úgy éreztem, hogy teljesen egyedül vagyok, és jeleztek, hogy nem, nem voltál egyedül. Uh -huh. kezdjek, ha, ha kezdhetem az elején, úgy érzem, hogy ez egy ilyen történet most. Mielőtt elkezdtem a rádióadást vezetni, akkor Sohár István meghívott egyszer, hogy három és fél évvel ezelőtt, hogy legyek vendége a műsornak, és most a végén is az vagyok. És eközben pedig hát nagyjából havonta vezettem egy-egy adást, illetve volt egy egyszer egy pár hónapos szünet. Mindent én döntöttem el, olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy eldönthettem is. Ez a döntés, hogy most befejeztem a rádió műsorok vezetését, ez is az én döntésem volt. Akkoriban azért vállaltam, mert azért szerettem volna, tehát nagy örömmel ért a, a, a felkérés, mert, mert megvallom őszintén annak ellenére, hogy én a Magyar Állami operaház színpadán nap mint nap 16 évig ott voltam, én egy rettenetesen gyáva, félős ember vagyok, megszólalni az emberek előtt. Ez, ez nekem agyrim volt mindig is. És úgy döntöttem, hogy erről valahogy le kell magamat nevelni. El nem tudott képzelni, hogy az első adást, hogy éltem meg. Izadt a fejem, kezem, lábam remegett, és, és az, az valami rettenetes volt. Ráadásul akkor még nem értettem a, egyáltalán a, a pótkezeléshez sem. Tehát a, az amerikai kolléga Tette be a CD-ket, a zenéket, és előfordult, hogy ő nem értette a szavam, én csak jeleztem neki, hogy most jön a következő, és tegye be, és előfordult, hogy nem azt tette be, és szóval voltak kalamajkák, aztán ez a, a nyári hőség, ami bizony valamikor kiakasztja ezt, ezt a berendezést, és egyszerűen csak lezár, és akkor mit csináljak? Tehát ilyen technikai problémáktól való félelemben is, félelemben is rettetesen ideges voltam, de hát... Ha csak azt nézzük, hogy megszólalni is nehéz volt az elején, hát elég sokat fejlődtem, úgy érzem magamban. A végére remélem a hallgatók olyan rengeteget nem vettek abból le, hogy én mennyire ideges voltam, főleg az elején, de be kell vallanom, hogy még az utolsó adásomban is remegett az ujjam, amikor betettem egy, egy CD-t, vagy... Tudod, hát tudod, hogy van ez, nagyon kell figyelni az időpontot, hogy pontos legyen, hogy, hogy még az is beleférjen, mert szívem szerint még azt a számot is vetenem, és így lesz kerek egész a, a műsor, és itt és tovább, és így tovább. Köszönjük, és akkor majd még beszélgetünk. Jó. Most jöjjön újból zene. A szépen. a Hogy láss, Egy napod mennyit ér, Néha lábnod Az élet van, fogján. A lábnod akkor még, Félsz, hogy elhoppon elé, s elveszted fényét Mikor visszük még, lehet olyan a vilána, ami a szeret. hogy minden éven otlom. Tédves hallgatóink újra itt vagyunk, bárhonnan is hallgatnak bennünket, reméljük, hogy jó napjuk van, a forróság ellenére ugyan nyár van, úgyhogy ez csak jó lehet, főleg azoknak, akik a medence mellett vannak, vagy esetleg a tengerparton, hogy üdvözlöm önöket, hogyha most kapcsolódnának be a műsorba. Ma főleg zenét sugárzunk, magyar dalokat, egy extra órát voltunk ma itt a stúdióban, és az az extra óra is csak magyar dalokkal volt kitöltve, úgyhogy ebben a második órában is így lesz. Igaz, van egy meglepetés vendégünk, a volt kollégánk itt a stúdióban, Rózsi aki az elmúlt körülbelül 10-15 percben elmondta, hogy hogy kezdődött neki ez a rádiós karrierje három-négy évvel ezelőtt. Három, három És és tulajdonképpen elmondtad nekünk, Kirdikó, hogy, hogy hogy is teltek ezek a rádiós időszakok nálad, hogy kicsit a kellemetlenül érezted magad, és le kellett küzd a, nem is tudom, hogy lámpalász talán, ezt lehet igen, mondani? Igen. igen, beszélni, énekelni még jobban tudtam mindenki előtt, hiszen a szakmához tartozik, de, de beszélni, az voltak olyan helyzetek, hogy, hogy muszáj volt, és, és azt mondtam, hogy nem, nem, nem mutattam meg a... A tudásomat sem, amikor kértek, hogy beszéljek egy dalról, amit énekelek, vagy nem egyszerűen levoltam blokkolva, és akkor jött ez a lehetőség, hát már kicsit később, de jött ez a lehetőség, és azt mondom, na, itt az ideje, hogy győzzek magamon ezen a rossz tulajdonságomon, amit nem tudom, hogy honnan hoztam, mert amúgy egy cserfes valaki vagyok, hogy vagy a hétköznapi életben, hiszen tudod, miről beszéljek még. Lehet, hogy talán egy kicsit, hogy a, tudod, a maga a, tudod, hogy a, nem tudod, hogy hány ember hallgat téged. Igen, és, el... és az, hogy itt egyedül voltam, Aha. az is egy érdekes dolog, amikor már itt voltam. Tehát ott tartottunk, hogy, hogy miért vállaltam annak idején, aztán, hogy most miért fejeztem be. Nekem van családom, két gyerekem, és amikor... És én nagyon, nagyon precízen szerettem felépíteni a műsort, minden pillanatát. Ugye a a számokat, amiket szerettem volna lejátszani, mindent végighallgattam, elejétől a végéig, általában Youtube-ról szedtem le őket, hogy tökéletesek legyenek, beleférjenek jól a műsorébe és, és így tovább. És hát megvallom őszintén, hogy egy óra a műsoridőhöz körülbelül nekem kellett legalább tíz óra felkészülés, és általában belenyúlott az éjszakában is. Aztán másnap nem igazán mosolyogtam annyit a családomra, vagy próbáltam, és túl sokszor hangzott el, hogy gyerekek, most maradjatok csendben, most, most anyának el kell mennie, el kell vonulnia. Nem működött a, egy idő után a, a CD játszom a komputeremben, akkor szaladkáltam a lehetőségek után, ideges voltam, izgatott, és eljött egy pont, amikor amikor leültem a számítógép elé, bár volt a gondolataim, és azokkal semmi baj nem volt ötletekkel, csak a maga technika leültem, és éreztem, hogy most jön az a körülbelül 10 óra előttem, ami, amitől ideges lett a gyomrom. Uh -huh. és, és egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy valahogy ezen változtatnunk kell. Most, most itt az ideje, hogy ezt abba adja. De nagyon Olyan volt, mint egy hegymázás, amikor Készültem, erőt fejtettem ki bele, és kés voltam műsor, és itt voltam, akkor már jól éreztem magam, és amikor kés voltam műsor, akkor éreztem legjobban magam, és azt mondtam, hogy igen, legközelebb is jövök, és, és hű, de jó lesz, aztán megint kezdődött előről. Hogyha megtehettem volna, hogy mondjuk szakmaszerűen űzem ezt a ezt a foglalkozást, hogy nap mint nap, akkor nyilván közelebb kerültem volna magam által felállított célhoz is, hogy spontán tudjak beszélni jobban, spontánabban, búl, hogy mondjuk. Mm -hmm. <laughs> és de, de így, így, hogy négy hetente csináltam, elég idő telt el ahhoz, hogy kizökenjek belőle, hiszen a főállásom az egyáltalán nem ez, hiszen mi itt önkéntesek vagyunk teljesen, és arra kellett koncentrálnom. A másik az, hogy, hogy a, a, a saját foglalkozásomat is jobban fel kell építeni, és hogy arra is maradjon energiám. Mm. És mióta nem csinálod ezeket az adásokat, tehát nem rádiózol azóta, mennyiben változott meg az életed? Mennyiben változott meg a családdal az együtt töltött idő? Ha, Érzed, hogy nem, nem kicsit akarom. felszabadultabb vagy? Igen. Igen. Mm -hmm. Igen, bár. Nagyon nehezen döntöttem, hogy, hogy ezt a vagyom, és porzasztóan és nehéz volt kimondani nektek, hogy bocsánat, de talán itt az ideje. És például kaptam levelet Magyarországról, amikor valakinek, akit jobban ismerek, megértem, hogy vége, akkor írtak, hogy de hát még megkérheted, biztos egy-egy órát kérhetsz. Nem érted? Én döntöttem így, és, de lelkesen hallgatnak benneteket, és Bolasztóan örülök, hogy most meghívtál. Nagyon jól érzem magam. És úgy, hogy gondoltam mindjárt, hogy válogatok zenéket, a magyar dal napjáról beszélsz, hogy látom én, mit jelent számomra a magyar dal, és, és akkor mondtad, hogy nem kell készülnöd semmivel. Úgyhogy én most úgy jöttem ide, hogy itt vagyok, és majd te megmondod, hogy mit csinálunk. Nyilván, akkor most hallgatunk újból egy magyar dalt, most pedig, a, ha jól sikerült betennem ezt a cédét, akkor a bikini lesz. Oh. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket újból. Önök a Radgersz Egyetem rádióműsorát hallják, azon belül pedig a magyar nyelvű adást. A mikrofonnál Devecseri Tamás, Ildikó orvos, Ildikó van itt, aki rádiós kollégánk volt, és uh, amíg ment ez a szám, mellesleg meg kell jegyezzem azt is, hogy rossz számot tettem nem, bikini be. Volt. Bikinit mondtam, aztán az lesz a következő remélhetőleg. Ez, ez szokott Amit most hallottunk egyébként, igen, ez zséda volt, valahol egy férfi vár, úgyhogy Ildikónak most meséltem el éppen, mert azt nem sikerült neki meghallgatni a műsor első részét, amiben ugyan nem taglaltam bővebben, bőven, hogy a magyar na magyardal napja az tulajdonképpen mi is. Szóval elmeséltem Ildikónak, hogy, hogy Presser Gábor és a János, ezek a nagy, könnyűzenei alakok, ugye Magyarországon 2008 körül jöttek ezzel az ötlettel, hogy annyi minden nyugati és más, ugye főleg angol nyelvű zene érkezik be a Magyarországra, ugye a zenei életbe, a rádión, a tévén, a mozikon keresztül, hogy... Uh hogy azt gondolták, hogy legyen egy nap Magyarországon, amikor csak magyar zenét lehet hallani, és természetesen ez főleg ugye koncertekből állt. Úgyhogy idén is lesz Magyar dalnapja, napja, szeptember 8-án, ha jól tudom, a helyszínt Békés Csaba lesz. És akkor ugye több előadó fellép, és adnak lehetőséget természetesen olyanoknak is, akik még nem befutottak. És ez a rádióban is így lesz? E akkor csak magyar én, én úgy gondolom, de azt hiszem azért meg lehet azt is jegyezni, hogy én úgy tudom, igaz, nem nincs időm és lehetőségem, hogy magyar rádiókat hallgassak ugye innen Amerikából, bár az internet segítségével erre, erre van lehetőség, de a, igazából a, úgy tudom, hogy nagy ünnepekkor egyes rádióadók igen, és csak Kifejezik magyar dalokat a magyar. A, a sugároznak. Ez kiváló Igen, és hát de. gondoltam, hogy um, azt hittem, hogy te is tudsz erről, de igaz, hogy de, a te de. háttered az ugye, ahogy a hallgatók nagy része is tudja, komoly zene. Igen. Tehát a, a opera... Igen, így van? Igen, az opera szimpadon voltam, amit említettem az imént Magyarországon. Az, az opera énekkarban énekeltem sokat, emellett egy néhány Solo koncertem is volt, és akkor jutott eszembe, hogy szeretnék eljönni az Egyesült Államokba, Princetonba, a Westminster Quayle College-ba zenei szakra, operaénekesi szakra, hogy ö, igazán szólistának is érezhessem magam, és amióta itt vagyok, tulajdonképpen leginkább szólistaként énekelek, de nem ez a fő szakmám, hanem, hanem énekeseket, operaénekeseket, illetve kinek kívánsága szerint műzikel állítok, teszek színpadra. És amikor soha az első alkalommal beszélgetett velem, akkor ezt ki is fejtettem, hogy az a célom, hogy remeki énekeseket bocsássak útjukra. És most valahogy ezen a ezen a tavaszon valahogy jól alakult minden. Több diákon például volt, van két diákom, akik bár még csak 16, illetve 17 évesek, egy nagy nemzeti opera és énekversenyen, az első tízben jöttek ki, és ők elhatározták, hogy opera lesznek. Aztán van egy diákom, aki most egy remek egyetemre, zenei egyetemre fog kerülni, de ő, ő musical szakon, ő egy bariton, és, és több más, akik még várnak, Akikkel még várni kell, hogy idősebbek legyenek, de látom már bennük a nagy lehetőségeket. És hogy visszatérjek a magyar dalhoz, előfordul, hogy tanítok velük magyar dalokat. És hát el nem tudod képzelni, hogy milyen nehéz megtanítani az őt, az őt, a tyét, az enyet, és amikor mondja a aranyos kislány nagylelkesen, hogy, hogy füle fülömülő, gyönyörű madár, és akkor abból lesz a fülemüle füle gyönyörű madár, hogy ez. Hogy, hogy milyen sok idő telik el, de csiszoljuk őket. Én büszke vagyok a, a magyar dalokra. Majd, a magyar dal számomra uh, elsősorban műdalok, és aztán, vagy talán nem is mondom, hogy sorrendet állítanék fel népdalok, hanem az egyik az egyik vágányon, a másik a másik vágányon, illetve a népies műdalok, illetve a, a gyűjtött népdalok feldolgozott változat, Például Kodály Zoltán a Székely felsorakoztatott rengeteg nagy, mint a kitrákotty mese, én elmentem a vásárra fél pénzzel, aztán az egy nagy orubóha vagy nekem olyan emberecske kéne. Azt még, ezeket még énekeltem is a diplomakoncertemen, illetve ezt az utóbbit. A népdal meg a műdal között hogyha elvágulagosan szeretném megmagyarázni, a népdal az a szájról szájra terjedő ö, nép, népies dal. Népköltészetből, zenei népköltészetből származik, a műdal pedig, aminek van szerzője. És általában rövidek, ezért mondjuk, hogy dalok, nem pedig hosszú terjedelmek, mint az opera, vagy a daljátékok, hanem, hanem kicsi, és önállóan is megállják a helyüket. Tulajdonképpen, hogy ennyit szeretnék, de én, én nagyon szeretem és szeretem terjeszteni. Egyszer egy felvételt is készítettem Forkas Ferenc gyümölcs kosár című albumából a, a Marasztalás című dalt az egyik amerikai diákom énekelte, el, és azt le is adtam, itt a rádióban, mert úgy hmm. tetszett. És én valójában nagyon büszke vagyok, amikor, amikor idegenek is, ugye értem nem magyarok, szeretik azokat a dalokat. Most például Kodály Zoltán Euh, módszerét tanítom az egyik diákomnak, hogy tudjon jól olvasni kottát, és azokkal is nagyon jól elszórakozunk, és valójában euh, szolmizációs hangokon olvassuk a népdalokat. Mm. És a lányaid, a lányaid ők is uh, ugye zenészek, nagyon-nagyon befolyásoltad a személyiségüket, Igen. meg azt hiszem a férjed is, úgyhogy... Igen. Igen, ő, ő halsonál játszott, amikor megismerkedtünk Magyarországon, a férjem, és hát a gyerekeket nem tudják kikerülni a, a zenét, és annyira örülök, hogy még akkor is, hogy, hogy nyáron szabadság van, nem semmi kötött dolog igazán nincsen, illetve az a, az a leginkább kötött dolog, hogy nem tévével kezdjük a napot, a reggelet. Bármit csinálhatnak, ami értelmes, ami, amit maguktól, nem pedig leülnek a tévé elé. És mert lefényképeztem az egyik kislányomat, amikor nézte a tévét, hogy kisé máli szájjal se nem lát se nem, hanem mondom, ezt szeretném el, elkerülni. És nagyon örülök neki, hogy elsőnek mennek a zongorához, és játszanak valamit. Sokszor arra ébredünk, és sokszor korábban ébrednek fel, nagyon korán, valamikor hatkor, valamikor hét órakor már jönnek be a játékból, mert akkor még hűvösebb az idő. És uh, tegnap nagy örömömre, amikor hazatértünk haza egy úszásból a kislányommal, a kisebbik lányommal, a nagyobbik lányom, és az apukája harsonát gyakoroltak. Két harsonával duettet próbáltak. És meg is tréfáltam őket, mert közben felhívtalak téged, hogy hallgassál bele, igaz? Így van. Mert, így van. Hogy elmondhatjuk már, hogy mire készülnek ezek a gyerekek? Hát szerintem még, még nem. nem. Jó, még túl, okay. még túl van. De én majd a, az adásokban, főleg ősztájékán már fogom hirdetni, amint ugye a, minden kezd összeállni úgy teljes képbe. Most azt hiszem, hallgatunk megint, megint zenét, feljöttem. de nem, azt hiszem, nem is konferálom be, hogy mi lesz talán majd inkább <gül> utána, mert, mert lehet, hogy elcsúszott minden a listámon, ahogy, ahogy valójában van. a hallgatókat, a mikrofonnál Tamás, és a, a másik mikrofonnál pedig... Rozs Ildikó. Szóval Ildikó, hát akkor beszélgettünk egy kicsit a múltadról, és itt a rádiós dolgaidról. Nagyon kérdez... vagyok, most mit fogsz kérdezni? <gül> <gül> nem tudom, nem Nem készültünk, nem, nem. <gül> nem készültünk teljesen. És azt kérdezem, hogy um, mi a terved a jövőben, a jövőre nézve? Tehát mit, mit, um, milyen dolgok, uh, milyen hobbijaid vannak, miket csinálsz a szabadidődben? Mostanában azt gondoltam, hogy meg kellene tanulnom gőrkorcsolyázni. Szeretek úszni. Csatlakoztam egy wellness- és fitness centerhez. És azért, mert hogy ez általában az az életmódom volt, hogy zongoránál ültem, tanítottam. Beültem a kocsiba, egy órát haza vezettem. Aztán otthon voltam. És hát úgy éreztem, hogy a fizikailag kicsikét vissza kellene magamat erősíteni. Úgyhogy lelkesen járok, valamikor magamtól fölébredek 6 óra előtt, és akkor úszni megyek tornázni, vagy úszni, vagy osztályokban nagyon jó hely, és a hétvégén a gyerekeimet is bevihetem úszni, ez úgy hozzátartozik az egészhez. Ez, ez az egyik, hogy ezt szeretném, szeretném kitartóan folytatni. Nem olyan régen kezdtem, úgy, hogy szeretném a kitartást és növelni bennem magamban. És, most, most tulajdonképpen olyan nagyon nem gondolkodtam ezen, illetve szeretném a, a diákjaimat ö, megsokszorozni, mert most nem olyan sok van, ezek nagyon jók, de ö, több diákot szeretnék helyileg is, nem csak dél ben és ö, énekelni szeretnék sokat. Talán felvételt is szeretnék készíteni majd. Sokan mondják, hogy sehol nem letengem engem hallani. Ez igaz. Valójában soha nem vagyok igazán megelégedve magammal. De hát csak vállalni kell azt, ami van, és hogy és szívesen énekelnék egy, egy CD-re. Vagy koncerten. Mi az, amit szeretsz énekelni? Úgy értem, hogy gondolom, hogy az opera, én nem értek az operához, de gondolom, igen. hogy operát énekelni is egy, egy olyan dolog, ami, aminek hatalmas skálája van, amivel ami, lehet választani, vagy amiben az ember igen. tartozik. az me mezuzopnán vagyok és hát kedvencem, kedvencem a Rossini áriák, Azok ugyan igazán nincsenek megtöltve nagy lélekkel, inkább technikai dolog, dolgok, és lehet, hogy megköveznek ezért, amit mondtam. De én úgy érzem, hogy hát például a, a hamupipőke, a Csenerentola, azt nagyon szeretem, aztán a, a Rosina áriát, Szeviai Borbéból, és uh, ha a dalokról van szó, akkor nagyon szeretem Griget, Edward Griget, mert ő, na, na azok a dalok teli vannak érzelmekkel. Igazán mély érzelmek, és mindig, ha ugye meg Tudnál nekünk adni egy mintát? Jaj! Mert én a fogalma érzel. most nincs, hogy az, az eszike az vagy milyen? is szák, vagy az na, csak inkább elmondom, hogy... Nem tudom, hogy hogy szólna itt a mikrofonban. Elmondom, hogy... Edvard Grieg, Grieg, norvég zeneszerző volt, és nagyon-nagyon szerette a feleségét. Egész életében szerelmes volt a feleségem, és ontotta a gyönyörűnél gyönyörűbb dalokat, és az ő, ő zenében mindig felfedezem azt a kis, kicsit, a, a tüzet és a, a havat egyszerre. Hogy van egy váratlan fordulat, ami ami jön a zenében, van egy logikus, úgy tűnik, hogy nekünk logikus dallam, és hitelejön jön valami érdekesség, valami hidegfagyos ami, uh -huh. ami aztán tűzé változik, szóval valami nagyon csodálatos. Az úgy nekem, mint egy nő. Ja, igen. <gül> mint ja, általában minden... a nők. Azt hiszem, hogy a nők arra vágynak, hogy szerelmesek legyenek belénk, és főleg egy, és örökre, úgyhogy ő az ő zenében ez igazán meg lehet találni, és nagyon szívesen tanítom is ezeket a dalokat. És és magyar meg... operákról mit? Uh, magyar. Most, uh, hát ha az, az ember elmegy é... Magyarországon az igen. operaházba, akkor például most mi, mi, mi van a műsoron? Nem tudod, véletlenül? Vagy? Most éppen szünet van, de a Magyar Állami Operah Operaház tagsága, vagyis társulata, nem az egész, mert uh, szóval az egyik része a traviátával ment Japánba. És most jöttek haza éppen, és végig kísértem nagy szívdobogással és nosztalgiás édeskeserű nosztalgiázással a, az útjukat. A Facebookon elég sok videót lehetett látni, hogy mi történik ott, és ők most éppen hazajöttek pár napval ezelőtt, és egy másik társulat pedig Kínában utazott, tehát hogy ők most mit visznek, azt nem tudom igazán, az nyári betét volt gondolom az életükbe, Ami, az elősz ami először eszembe jutott, amikor kérdeztem a magyar operát, hát a, persze elsőleg a pánkban, amiben a, az énekorban énekeltem, hát azt nem tudom hányszor, de valahol 100 és 200 előadás között. És mivel én mezoszóprán vagyok, ha a szólistákat nézem, a szerepeket, akkor nekem a Gertrudnak a, a, a a szerepe lenne az én hangfajomra való, viszont elég ellentétes a természetemmel, de hát ezzel valahogy, ezt valahogy kompenzálni kell. Meg kell teremteni magunkban a, a mintha művészetét, úgy csinálok, mintha. Jó megfigyelés alapján el lehet sajátítani azokat a fordulatokat. De azt hiszem, hogy az emberben megvan mindenféle tulajdonság. Csak az a kérdés, hogy melyiket hozza felszínre. Úgyhogy ő egy egy gonosz, cinikus árulásra felbújtó minden rosszat el lehet mondani róla, de közben szenvedélyes. Talán ez az egy, ami, ami, ami is közel áll hozzám, hogy szenvedélyes. Azt hiszem a hallgatóknak én most elárulom azt, hogy Ildikót én a, több hónapon keresztül a, próbáltam a, úgymond kicsit a, a, a, nyomni, azon a téren, hogy uh, otthonosabban érezze magát a rádióban, és mindig mondtam, hogy opera, opera, operát tegyen be, és csak zene, mert amikor, uh, mint most is, erről beszélsz, akkor, akkor uh, lehet érezni azt, hogy mennyire szereted, mennyire benne vagy, és hogy mennyire átérzed azt, amiről beszélsz. Köszönöm szépen, jó esik, hogy ezt észrevetted. Igen. én, én úgy, úgy nem tudom, hogy milyen ebből le, de... És azt hiszem, hogy egyszer-kétszer volt is olyan adásod, amikor olyan műsorod, amikor operával foglalkoztál, és... és hát Igen, a beszélgetésünk o... hatására Igen. kezdtem el, hogy elkezdtem elmagyarázni, hogy azt hiszem a, a koloratúr szopránról kezdtem beszélni, és a, ahhoz adtam példákat, és... És válogattál is rengeteg a különböző operát, ami... ami... És, magyar, és csupa magyar énekesekkel. Igen, igen. Aztán Aztán szerettem a basszus hangról beszélni, a bufó, ami, ami uh -huh. komikus, a Gregórius. Így, így jó volt emlékezni, közben a kollégákra ismertekni. Én őket mindet ismertem. Persze. Az, az volt a furcsa, a szokatlan, amikor én elkezdtem tanítani, hogy azt gondoltam, hogy én most már többet nem fogok híres emberekkel, nagyművészekkel találkozni. Beszorultam egy kis szobába. Legfeljebb majd kinevelek én magam vagy nagy énekeseket, de aztán történt egy érdekes, csak úgy közbeszórom, érdekes dolog, hogy bekopogott egy hozzám az ajtón, egy, egy műkorcsolja világbajnok, és kérte, hogy a, a lányát tanítsa énekelni. Úgyhogy mm. ő velük, ő ott van a Facebookon is mm. már, és jó kapcsolatba kerültünk. Ő, ő egy kanadai műkorcsolyás, akit pörgettek a levegőbe, dobálta a partnere, és 92-ben lett világbajnok, Igen. és sok-sok olimpiai bajnoksága van, vagy sok helyezése is. Már Igen. a lánya is bajnok, de ö, nagyon jó érzeke van a kislánynak az énekeléshez. Csak úgy közbe szóltam. miről beszéljünk még. Köszönjük. Hát de azt hiszem, hogy most, Zene most megint. legjobb lesz, hogyha újból adunk le valami zenét, ugyanis az idő rohan velünk, úgyhogy és még egy belefér egy-két szám. Látom. A kevülás, és a szem, mit láttam már valahol. és gép, és olyan szép, és a mi most Kedves hallgatóink! Kedves hallgatóink, elbúcsúzunk Önöktől, hiszen a műsoridőnk végén állunk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak ebben a egy vagy kettő órában, hiszen ma négytől hatig voltam itt. És köszönöm Rozsildikónak, hogy eljött, és, és uh, most létszíves, búcsúzzel a hallgatóktól. Jó. És uh, azt hiszem, hogy a hallgatók nevében köszönöm neked azt a uh, két-három évet, amit... Három, három évet, éve. amit amit itt együtt voltunk veled, és uh, nagyon jó volt, és uh, remélem, hogy azért majd visszajársz hozzánk. Ha más vagy nem így, hogy meghívlak. Köszönöm szépen a meghívást mára is. Igazán nagyon kellemes volt itt lenni újból, és csak annyit szeretnék üzenni a hallgatóknak, hogy aki szeret engem, ne sírjon, mert lehet, hogy még majd egyszer visszajövök. Ezt mondtam a, a kedves kollégáknak, Sohár Istvánnak és Harkó is, hogy ha ha éppen mindenki elmegy szabadságnak, akkor szóljanak és jövök, és, és a legjobbakat kívánom, ez egy nagyon jó hely. A rádió egy különleges kapocs Magyarországgal, én mindig szoktam hangsúlyozni, el szoktam búcsúzni az itteni hallgatóktól és a magyarországi kedves hallgatóktól is, mert nekem az nagyon fontos. Ez is egyébként, amit még nem mondtam el, hogy nagyon sokat jelentett számomra a honvágyam leküzdésében is, tehát ez egy, egy olyan híd volt, amit... amit uh, Alkotunk a rádión keresztül. És csak ennyit szerettem volna mondani, köszönöm még egyszer a meghívást, és mindenkit nagyon sok szeretettel ölelek oda-haza és itt a rádió. Köszönöm, a... Ildikó, még egyszer, és a... Um, csak angolul bemondom, hogy következik az íradás. Mm -hmm. Please stay tuned for the uh, voice of Ireland, uh, coming up on the top of the hour, and we're gonna say goodbye now from the Hungarian Hour, kedves hallgatóink. Jövő héten Sohár István és Harkó Gyöngyvér fogja szórakoztatni önöket. Kérem, hogy uh, hallgassák meg őket jövő vasárnap, a szokásos időben, délután 5 6-ig a 88,7-es rövid hullámon. Most búcsúzik önöktől az a mai adás uh, szerkesztője és műsorvezetője Devecseri Tamás viszont halása. RSU-FM is provided.